Ja, så är det måndagen den 19 juni 2023 och idag så är det jag, Martin och min poddkollega Patrik som ska hålla låda. Välkommen Patrik! Tack så mycket Martin! Mm. Allt är lika trevligt att vara här. Ja, ja vi tänkte göra någon liten form av sommaravslut, summering. Och det första vi tänkte ta upp var ditt föredrag i Stockholm som du höll här den 11 juni. Och ja, det var ganska fint väder i Stockholm och det kom väl ungefär 15 personer. Det kunde väl ha varit fler och det väl, ligger vi planer på att göra ytterligare ett besök i Stockholm lite senare i höst. Med ett lite annorlunda föredrag. Eller det finns så mycket att plocka ju när det gäller tykonsmodellen så att du gjorde bara lite axplock under det här föredraget Ja men precis det, det, det stämmer bra Martin, alltså det, nu det här har ju det här eh, projektet, forskningen har ju liksom pågått nu sedan ja, Simon började med 2015 eller vad det var, jag, jag halkade ju in på det 2017 2018 Och eh, men allt under som detta har pågått så har det ju kommit upp mer och mer grejer liksom och, som, och, och jag, när jag liksom skulle börja att förbereda det här eh, föredraget så var jag ju helt klar med att jag kunde inte hålla samma föredrag som jag hade hållit för eh, ett år sedan. Eftersom det har kommit upp så mycket nya intressanta saker och liksom, sådana här saker som faller på plats. och utan jag Fick eh, göra nya slides. Och då skulle jag försöka få med allting som har kommit upp. Och det går inte. Så jag fick ju välja ut några ja, nedslag i tyckosmodellen. Och, men, men försökte vara noga med liksom att förklara den här eh, grunderna i det då att just det här. För jag tycker ju en, en huvudfråga. För människor, det var det i alla fall för mig då när jag började titta på det här, det är ju det att kan det verkligen vara så att vi i 200 år nu ungefär trott att det är jorden som rör sig runt solen trots att det inte kan vara så, trots att det går att visa vetenskapligt att det inte är så och det var väldigt svårt för mig och, och dels ställer mig frågan och dels eh, kunna liksom faktiskt se och acceptera att det är så. För det är det verkligen. Det, det, det går inte att bekräfta att jorden rör sig runt solen. Och det går till och med att motbevisa då. Så det är ju liksom grunden. Men sen är det ju en massa saker som, liksom har det här, ja, som det här, den här insikten har lett till om man säger då. Och det var några av de sakerna jag tog upp men sen så finns det väldigt mycket annat. Och det är ju det jag tänker vara noga med nu till hösten då. Att det kommer att vara andra saker i det föredraget än det var i det här då. Och sen vill jag säga det att det var fantastiskt roligt att hålla det här föredraget. Och en sak som var det allra bästa med det kan jag säga. Det, var ju att det här var ju en, en fundraiser som vi gjorde till Simon för Han har det lite tight nu för han har, han har ägnat eh, sina bästa år till att eh, till att forska kring det här och mycket annat. Och det har varit ett heltidsjobb och det har gjort att han, eh, han har liksom, ja det här det här är ett kall för honom va. Och det har gjort att han har liksom andra saker har fått stå åt sidan då. Och eh, det här föredraget det drog in fem och ett halvt till Simon och det bästa med det här det var att alla pengarna alla pengarna vi drog in kunde gå rakt till Simon och det är ju tack vare att eh, Håkan i Stockholm som eh, arrangerade det här och gjorde reklam för det han tog ingenting eh, de som stod för lokalen bjöd på den och sen så tog vi ju 250 eh, i inträde och sen så sålde vi böcker. Och så fick vi donationer också. Stora donationer. Och vissa. Så att det, det, det är det som gör att, att vi kunde. Jag, jag skickade över pengarna häromdagen. Och han blev skäläglad, Simon. Så att, tack så, alla. Tack så jättemycket. Och vi ska göra en precis likadan grej i höst. Då. Att det ska vara en, en, en fundraiser till Simon. För han behöver verkligen det nu. Mm. Det börjar bli lite tight. Och som sagt, så. Tack så jättemycket till alla som var med och av vad jag kunde uträna när jag pratade med folk så tyckte man även att det var ett bra föredrag då. Mm. <laughs> det, så det, det var ju en bonus. Va? Och så, så, jag, jag menar, jag kan ju inte tänka mig något eh, eh, intressantare och, och viktigare att prata om. I alla fall någonting som är, är positivt och intressant. Va? För jag menar, vi har ju det här med medicin och det, och det, det är ju Också väldigt viktigt, men det är ju lite ja, sorgligt och jobbigt, för det är ju så, vi är ju så lurade liksom. Alltså det blir väldigt tragiskt med, med allt som människor gör med sig själva och sina barn i tron att de gör något bra när det i själva verket är tvärtom. Då. Men mm. det här är ju liksom, ja visst, vi, vi har blivit jättelurade kring astronomi och fysik också då, va? men det, det blir ju inga direkta personskador som resultat av det i alla fall. Nej, det är lite svårt att motivera folk. Varför ska jag gå och lyssna på ett före om när vi har det här problemet med vaccinerna och invandringsfrågan. Är det som är mycket mer brännande tycker folk. Då? Men det här är väl en del i själva grundproblematiken hur man lurar oss med vetenskap. Som till exempel, jag lyssnar på nordiska motståndsrörelsens podd här. Och då pratade de om hotet av ett kärnvapenkrig, att Ryssland kan kärnvapenbomba Västeuropa och så dra spekulationer till vad, vad som skulle hända och varför de skulle göra det så. Och det var ju inte en enda tillstämmelse till tanke att det finns verkligen kärnvapen i den diskussionen. Så att mm. ifall man inte kan formulera problemet på rätt sätt så kan man inte heller ha några lösningar och det, det ger ju ingenting att diskutera kring Fantasivapen och, och så tänker jag. Utan man måste komma till problemet kärna och förstå att vetenskapen är genom korrupt idag. Ja, men precis. Jag menar, man kan ju göra lite liknelse. Liksom. Jag menar, om, om huset brinner. Ja, visst. Det är klart att man ska försöka släcka det. Mm. Och sen så kanske man lyckas eller inte lyckas med det. Va? Men när man är klar med det då, då ska man ju faktiskt ta sig och fundera på. Hur kan vi förhindra att huset börjar brinna igen? Var, var det någon som tuttade på med vilje? Eller vad, vad var det som gjorde att det började brinna? Mm. Och det är väl det vi pratar om här då. För det är precis som du säger. Och, och den här eh, lögnen om, om eh, solsystemet och kosmologi då eller astronomi. Det är ju det som har utgjort grundbulten i det här. Börjar man ju se då va? Det, det, det var liksom den kilen man fick in i vetenskap. Och sen så har man använt sig av den. För att, att, att kunna vända upp och ner på fler saker. Va? Mm. Som medicin och, och, och, och fysik och så vidare. Då. Precis. Ja. Eh, och eh, jag får också säga att det här föredraget filmades. Och jag har för avsikt att lägga ut eh, filmen. Eh, ja, innan jag lägger upp det här poddavsnittet. Så det ska ju finnas en länk eh, i beskrivningen sedan. Du kan hitta föredraget och jag kan varmt rekommendera och se det för att det var verkligen bra. Och du var lite komisk också när du häcklade Stockholmarna i början av föredraget. Ja just det, jag försökte med att vara lite tosta eller vad heter det? <laughs> roasta Stockholm. <laughs> Men det, det är ju också en sån här grej liksom. Alltså, vi tänker så här åh Sverige och det är så fint och men hur bildades Sverige liksom? Alltså ja, det var ju när, när Birger Jarl började brandskatta resten av Sverige. Mm. Och det skedde ju inte utan protester. Nej. Och då var det ju lite uppror och sådär va. Och då var ju Birger Jarl, han var ju en riktig skitstövel i det. För han, han högg ju halsen av de som protesterade. Först så sa han liksom han, han skulle ge dem han, ville ge, han gav dem fri lejd då att de skulle komma och förhandla då va. Men sen slog han ihjäl eh, de här upprorsmakarna då. Mm. Och de var ju frälse då. Så att det där blev ju liksom en, en internationell eh, incident då på 1200-talet. För så fick man inte göra som Birial gjorde. Eh, så att det, var, det blev lite jobbigt då. Men mm. sen tror jag ett år senare så skrev han ett brev och bad påven om förlåtelse för det här. Och det, det fick han då. Så det var okej okay att mörda lite folk. Det <laughs> hade ett gott syfte som så många andra ja, saker det. då. Ja, målet helga medlen. Ja. <laughs> ja. Mm. Jo, sen vill jag säga det var väldigt roligt att få träffa också och prata med alla de troga, trogna lyssnare som vi faktiskt har mm. och det är eh, väldigt kul och glädjande att höra att vi har det vi har ju ett väldigt annorlunda format det här med att vi bara pratar i timmar och sen är ju de ämnen vi tar upp väldigt annorlunda också eh, så det, det är väldigt eh, glädjande att och märka att det är uppskattat liksom Mm. Verkligen, ja. uh, och det var kul att se det var yngre, lyssnar också en 14-årig grabb som hade lyssnat på de flesta avsnitten och tyckte det var bra, så att det, det är ju där den här kunskapen måste förmedlas till ungdomen för att uh, det brukar ju vara ganska mycket äldre som kommer på våra sådana här föredrag annars, uh, som mm. har lite livserfarenhet och, och genom åren insett att någonting uh, inte stämmer, eller kanske genom upplevde upplevelse eh, blev tvingad till att eh, att se världen på, på ett litet annorlunda sätt. Eh, men här vi, eh, har vi lite yngre publik också så att det var väldigt roligt att se tycker jag. Mm. Eh, att det finns intresse mm. där. Ja men precis. det Jag tycker det här som vi gör det känns eh, väldigt viktigt och, och meningsfullt. Och jag menar Ja man kan ju säga lite så här va? Jag, jag tittar på någon sån här eh, filosofisk eh, Youtube någon gång det här med, med våran existens va, jag menar, och det, jag hade ju tog upp det på föredraget också då, alltså det här med att det kan ju kännas lite, ja ibland det kan ju kännas meningslöst liksom, vad, vad är vi här liksom, Varför, vad, vad ska vi göra? Och eh, jag tog upp den här, det finns ju en bok då, Lyftarens Guide till laxen, som jag läste någon gång i, i tonåren. Den är ganska rolig för den, den eh, skämtar ju lite kring det här då, eller liksom, eh, liksom parodiva. Och då, då är det ju så att då, då säger man att, att svaret kring frågan om universum och allting, eh, det är 42 då. Mm. Men det säger ju inte oss någonting då. Eftersom vi inte... För, eftersom vi inte Kan ställa den rätta frågan. Eh, och... Eh, så att, ja... Det, det, det blir ju blir ganska... Liksom, det, det, jag tycker det blir ganska roligt det där. För det handlar ju mycket om det. Om att vi faktiskt inte kan ställa oss... Eh, de rätta frågorna. Eftersom vi har blivit... Itutade. Så mycket konstigheter va. Om... om om att saker är på vissa sätt som de faktiskt inte kan vara. Och då är det ju svårt att ställa relevanta frågor. Men det jag hoppas att den här podden gör för de som lyssnar. Det är ju det att det hjälper dem att ställa de relevanta. Att se vilka frågor det är man kan ställa sig. Och då kan man ju också förstå svaren på frågorna. Och jag menar om man ska ta det här med. Liksom meningen med livet och sånt. Alltså jag kan ju se det att vi människor vi har ju en, en nyfikenhet i oss. Vi har ju en nyfikenhet att ta reda på hur, hur saker och ting funkar liksom. Så har det ju alltid varit i alla tider liksom. Vi har det drivet. Och då är det ju väldigt tråkigt om vi från barnsben får i oss massa idéer som gör att vi inte kan... Att vi inte kan ta reda på saker och ting sen. Mm. Mm. Jo och sen tänkte jag tänkte på det också. Eh, eh, tillbaka till Simon. Eh, han har ju släppt en ny skiva nu. Jajamän. Japp. Yep, eh, hans band The Social Service. Har släppt en skiva som heter Learning Curves. Mm. Och eh, den kan ni hitta på Bandcamp. Och vi lägger upp en länk där mm. i shownoten sen tänkte jag. Mm, absolut. Så, och det är också ett sätt alltså, om, ni vill, om ni vill hjälpa Simon och det hoppas jag att ni vill så eh, köp gärna Han skriver om ni tycker musiken är bra och man kan köpa hela hans eh, disco, diskografi där också på Bandcamp om man vill. Mm. Man kan lyssna gratis också. Man får gärna köpa grejerna. Det är helt okej okay, alltså. Ja. <laughs> Vad mm. ja, vill du ta upp mer? Vi hade lite punkter här innan Jajamän Jo jag skulle vilja ta lite om en fråga som, som kom upp på äh, föredraget mm. och som är jag tycker den är, är rätt intressant och det blir ju ofta så här: man får en fråga och så, så svarar man lite vad man tänker då. men sen så funderar man lite mer kring det och det här är väl en sån Fråga som har funderat rätt mycket på själv också då. Och det är ju det här att varför skulle man ljuga om en sån sak som hur solsystemet ser ut? Vad, vad, vad finns det för mening med det liksom? Eller, och och det, jag, jag tänkte ta lite om det den. Va? Då, först så ska man klart för sig då att egentligen så har ju inte motivet med sakfrågan att göra. Men man kan ju säga så här att om, om du har en rättegång och, och verkligen kan visa att någon har mördat någon då faller ju inte den bevisningen bara för att det inte finns något motiv. Men samtidigt så är det ju så att om man kan hitta ett rimligt motiv till någonting då blir det ju mer logiskt. Då kan man ju förstå det. Mm. Men någonting som jag upptäckt i det här då, det, är ju det att det, det blir ju ganska komiskt det här liksom hur människors kognitiva dissonans, som man kallar det ibland, då, det här att, att man vill slå ifrån sig någonting. För då blir det så här att om man liksom tar fram och pratar om sakfrågan kring det här, om man pratar till exempel om geometrin som visar att det inte kan vara så att jorden rör sig runt solen. Så kan man se liksom lite i kugghjulet och så säger ja men, men varför varför skulle man ljuga om det då? Då liksom då släpper de sakfrågan och så vill de ha ett motiv. Okej, okay, och då kan man börja prata lite om motivet och indicierna kring det här att, att det faktiskt är fel och inte stämmer då Men då så blir det ibland så här men det där är ju bara liksom för, för det är ju så att kring motiv, man kan ju bara spekulera kring det. Va? Man kan lägga fram en, en rimligt varför det skulle vara så här. Va? Men det är ju ingenting som man, man kan eh, bevisa lika hårt som själva sakfrågan. då, va? Eller som man kan lägga upp hårda belägg för. då. Va? Så man hamnar lätt i ett, ett moment 22 där. Det, det, det är rätt komiskt faktiskt att det blir så. Men om vi... För, för jag, och så här, mina reflektioner kring det här då för att Jag var väl lite samma sak när jag började titta på det här eh, 2017 alltså, Först så hade jag väldigt svårt att tänka mig Att det inte skulle stämma den kopernikanska modellen Men sen så började jag läsa Simons utkast hans bok Och så förstod jag att här eh, finns det substans eh, Så jag började så att säga kunna ställa mig frågan Men då var ju min första liksom att tanke så här att ja men det här är väl till största delen ett ärligt misstag. Men när man börjar titta på historien och ser hur saker och ting har utspelat sig så har det för mig blivit tydligare att det inte har varit ett ärligt misstag utan man har väldigt envist och ambitiöst försökt att etablera den här felaktiga modellen om solsystemet och jag tycker mig se att det, det började man göra redan på 1500-talet då den då den på den tiden vedertagna modellen föll då och det var ju den här tolemajiska eh, Aristoteles-modellen mm. och den såg ut på det sättet då att där tänkte man sig att Jorden var universums orörliga medelpunkt och himlakropparna eh, satt fast i man tänkte sig kristallina sfärer, alltså transparenta sfärer, som eh, solen och planeterna satt fast i. Och sen så satt stjärnorna fast i en yttre särdå, den yttersta sfären, och den Yttre sfären den, var ju tvungen att rotera då med en väldig hastighet eftersom den eh, skulle göra ett varv då på 24 timmar va? Och om det då var den yttersta och största sfären då fick den ju ha en hisklig fart va? Men på eh, 1500-talet så blev ju den här eh, modellen ifrågasatt och kritiserad. Och det ogillade ju den tidens eh, vetenskapsetablissemang. Som var eh, förankrat i den katolska kyrkan då. Och, den, eh, på, och en stackare brände man ju till och med på bål för det här va? Och det var ju han Giordano Bruno. Eh, nu, och nu minns jag inte riktigt vilket år det var. <clears throat> Men sen så nästa person till rakning höll jag på att säga då va? det var ju och Bra. han släppte en han hade ju ett eget tryckeri på sin öven och han tryckte en bok som hette Stella Nova för det var så att Tycho Brahe han observerade en vad man idag kallar för supernova han, han såg att det kom fram en ny stjärna och då skrev han om det här, men jag tror det var i den boken också. Det var i alla fall en av de första böckerna som, som tycker bra. Är. skrev då på latin. Så skrev han om en komet. Och han gjorde geometriska beräkningar. Och visade då att den här kometen, den var inte... alltså På den tiden så hade man tanken att kometer var atmosfäriska fenomen. Att de rörde sig i den atmosfäriska sfären då, alltså innanför månen. Men man kan ju konstatera det att en, en, en komet rör sig bakom månen. Och sen kan man också genom att, att mäta och triangulera så kan man konstatera att, att en komet rör sig i de här, alltså ute bland planeterna då. Och då passerar ju i så fall kometen genom de här transparenta kristallina sfärerna. Och det går ju inte då, enligt eh, Aristoteles modellen. Så det blev att eh, hulla balläjer. Och eh, då släppte ju eh, den eh, katolska falangen, och de släppte en bok som heter Anti-Tyko. Och där eh, sågade de, eh, tyck och då. Han blev väldigt hårt ansatt för det här. Och det var ju inte jobbigt på den tiden. För att det var ju det katolska väldet. Va? Och de här adliga då. Jag menar tycker bra han var ju adlig då. Och då var man ju liksom med i, i, i klubben då. I eliten liksom. Eh, katolska kyrkans elit. Men, men eh, det här var då ifrågasättande. Som eh, den katolska kyrkan inte eh, tolererade då. Men efter ett tag. Så blev man ju tvungen att, att ge efter. Och det kan man säga som eh, den katolska kyrkan stannade vid som en kompromiss då. Det var ju de sa det att jag tycker bra och ni andra astronomer, ni får lov att, att klura ut hur planeterna rör sig. Men ni får inte ifrågasätta att eh, jorden är eh, universums orörliga medelpunkt då. Det blev en, en tabufråga då va. Och det var ju därför tror jag som Tycho Brahe aldrig tog upp den frågan. Han hade liksom fått sig näsbränna. Och då ville han liksom inte hamna i mer konflikt med den katolska kyrkan då. Eh, och sen, men sen då så kom ju den här eh, kopernikanska modellen. Och det är lite märkligt alltså för att Kopernikus han skulle ha levt. Uh, långt innan eller ja, några decennier innan, tycker bra är då och uh, det var ju jag menar Galileo till exempel. de baserar ju sitt på, på Copernicus och sådär och jag menar det som Copernicus kom med och som tycker bra är då i privata brev och väl andra som de tyckte var intressant det var ju det här med en roterande jord va? att det är, ju, det är ju vettigt det här att det är jorden som roterar på 24 timmar och inte hela den här stjärnsvären då va? Men det som inte är särskilt vettigt har vi förstått allt mer och mer, i den här eh, kopernikanska modellen då, det är ju den här eh, tanken med heliocentrismen då, att det istället är solen då som är solsystemets mittpunkt för det, det, det, det funkar inte men det har man ju etablerat nu då och det börjar ju med att Kepler som då tog över när eh, Tycho Brahe dog under mystiska omständigheter och han tog över Tycho Brahes observationer och så skrev han en bok som sägs, eh, som man som hävdar eh, är korrekt då utifrån Brahes observationer med heliosantism och då. Men det har ju visat sig att den inte är då. Och när man gjorde en översättning på 90-talet. 1990-talet. Så blev det ju uppenbart att. Eh, Kepler hade ju fuskat rejält. När han refererade till Ty Brahes observationer då. Och den jobbigaste planeten då. Eh, det är ju Mars. Och det var ju någonting som vi inte heller gick in på. Särskilt mycket i det här eh, föredraget. Men det är ju någonting vi kan ta nästa föredrag då. För att. Mars är ett jätteproblem för den heliocentrisk modell. För att den har en oregelbunden rörelse kan man säga. Och det gör att den, den, den, den går inte att förklara. med en heliocentrisk modell då helt enkelt. Alltså Mars rörelse då. Men hur som helst. Så att jag med det med Kepler. Och sen var det ju Galileo. Han lobbar ju. Uh, hårt för en heliocentrisk modell och han var ju god vän med påven också så det är lite märkligt det här att uh, Galileo då, jag menar och det är också en sån här, man, man säger att Galileo kastades i fängelse så var det aldrig utan han fick då husarrest för det här och, och det jag kan tänka mig uh, när, man, när man liksom börjar titta på det här med lite kritiska konspiratoriska ögon, det var ju det att Galileo han var väl kanske den tidens kontrollerade opposition då att han låtsades så att säga, konfrontera den katolska kyrkan med den här modellen och idén då va? men i själva verket så var det en, en, en, en dogm då eller en falsk idé som den katolska kyrkan ville ha etablerad för att få en ny lögn och hänga upp saker och ting, på. Eller, eller något nytt då. Alltså de, där de visste hur det egentligen var, de visste de fattade det att Tycho Brahas modell egentligen stämde bäst, va? Men den kunskapen ville de ha för sig själva. Så därför så ville de etablera en modell som inte stämde istället då. Det var den helocentriska. Men man kan ju säga så att det gick ju inte så bra på 1600-talet för att det var ju andra ast astronomer och det var ju eh, katolska astronomer så kallar det, som kallar de som ger vad säger jag eh, och nu nu faller namnet här eh... Riccioli Ja tack Martin, just det precis Riccioli. Han skrev ju en eh, bok som hette Amal Almagestum Novum och den var ju Geohelocentrics då. Alltså den vidimerade Tycho Braheys modell. Och den var eh, lärob lä läroboken i astronomi då på den tiden. Och den stod sig eh, hela vägen in på 1700-talet då. Men sen på 1700-talet då började det hända grejer då med, med Newton. Och Newton kan man säga han... Eh, Pillar ju lite med eh, Keplers eh, lagar som man kallar det för och det är ju jättetramsigt att kalla de här sakerna för lagar för att eh, ska du ha en, en vetenskaplig lag så ska den kunna bekräftas med observationer och experiment men det kan ju inte de här lagarna om planetära rörelser göra då. Men hur som helst de kallas för lagar, eh, Keplers lagar och... De, det visade sig då att när man, när man använde sig av dem och försökte räkna ut och förutsäga planeternas rörelser med dem så funkade de inte så bra. Men då eh, så gjorde eh, Newton lite justeringar i den matematiken så att det stämde bättre, och eh, då började ju eh, den heliocentriska modellen. På fester då. Och sen så var det ju lite. Eh, andra figurer där. I de här. Eh, det här Royal, Royal Society. Som, som var knutna till det. Som, som Bradley till exempel då. Som kom med den här. Eh, teorin om. Eller hypotesen om. Aberration of light. Den pratade jag om lite på föredraget då. Men det var den här. Det är liksom den här tanken då att även om vi inte kan hitta en bekräftelse annual star parallax, det vill säga årlig stjärnparallax där att man kan konstatera att jorden rör sig i förhållande till stjärnorna under ett år, så, men även om den vi inte kan vi kan inte geometriskt säga att det är en, en rörelse som överensstämmer med med förväntningarna om det var så att jorden rörde sig runt solen, så tycker vi ändå att vi kan hävda att det här är en bekräftelse på jordens rörelse runt solen. Eftersom jag har funderat ut att ljuset kanske skulle kunna driva på ett sånt sätt. att eh, ja man, man, man, man hittar på en förklaring, liksom en ren efterkonstruktion. Bradley han gjorde sina observationer av årlig skärmparallax. Resultatet blev inte... Någonting som man rakt av kunde säga var en bekräftelse av heliocentrismen. Då hittar han på en förklaring till eh, varför resultaten inte blir som förväntat. Och så blir det accepterat. Och så hävdade man, hävdade man att eh, den årliga skärnpallaxen var en bekräftelse på heliocentrismen. Och det, det är fullständigt häpnadsväckande när man, när man verkligen börjar skärskåra det här. Och sen så har du också det här problemet. Med negativ Stjärnparallax Det är man helt överens om inom Astronomin att det får inte finnas negativ Stjärnparallax Men det gör det Det finns lika mycket negativ Parallax som positiv parallax Men då säger man det Att den All negativ parallax som vi hittar Det är antingen inte Äkta parallax eller så är det mätfel då. Så kommer man Undan den pucken också då ja och så som sagt för att summera alltså jag är efter att ha tittat på det här i några år nu helt övertygad om att det här är någonting som man har etablerat med avsikt och man har ansträngt sig väldigt mycket för att inte den heliocentriska modellen ska falla för att det har den varit på väg att göra flera gånger till exempel så uh, var den hårt ansatt på 1800-talet. Uh, och det hade ju att göra med också att astronomi blev väldigt populärt. Man började liksom, det var flera som så ägnade, började ägna sig åt astronomi och teleskop blev vanligare och vanligare. Och alla möjliga började titta i teleskop och kunde väl konstatera det som Tycho bra, gjorde redan på 1600-talet då. Att det här funkar ju liksom inte med heliocentrism då. Men då använder man sig av olika eh, finuliga eh, psykologiska knep. Som till exempel plattjord var ju någonting som blev en rörelse eh, på 1800-talet. Kommer du ihåg vad han heter Martin när han Mr. Mm. Parallax? Parallax. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han kallar sig för det. Va? Mm. Han kallar sig för det. Eh, han var Sir. Eh, Robotham, mm. <laughs> det är så här jag kommer inte ihåg men, men och då finns det ju en sån här eh, pajas eh, sak som inträffade då på 1800-talet med, jag tror det heter The Bedford Level Experiment kan man hitta i eh, Wikipedia, eller Wikipedia eller man ska tycka det, och där var det då att där var han Robotham, jag tror han hette det faktiskt Uh, han hade utlyst någon tävling då Så han sagt att ja den som kan bevisa Att uh, jorden är rund Han ska vinna massa pengar Och sen så var det ju Någon Men det var ju någon som antog det där Och uh... Ja han visar ju då uh, för, för Ja det är, ska inte trassla in med det här, men, men det är liksom att om du Han hade några flaggor där längs en kanal då va och om man sätter de där flaggarna för nära vattenytan då kan man ju få problem med eh, vad heter det när, när ljuset böjer sig liksom som en hägring när du ser det. I, mm. ja, jag kommer, men, men då kan man se en flagga eh, längre bort än man skulle då enligt de mätningar man har på jordens kurvatur då. Men då justerade ju han det här Wallis-experimentet så han, han, han lyfte att han satte ju de här flaggorna lite högre upp då, eller de här markörerna ovanför vattenytan. Och så kunde man ju konstatera det då att ja, gjorde eh, det, här, här, det här experimentet visar ju eh, att jorden har den krökning som man hävdar att den har då. Men då blir det ett väldigt liv på Mr. Robotman och han vägrade acceptera det här och betalade inte ut några pengar och det var en massa liksom rättsligt show kring det där och det, det jag tror man och det, det är ju liksom det här knepet då va Att, och det kan man ju se också om man läser den här eh, boken som han skrivit då vad är den heter? Earth is not the globe va? eller vad var den hette? Kommer du ihåg det Martin? Vem var författaren? Parallax parallax uh... Vad heter den här boken som han skrev? Jag kommer inte ihåg. Det är väl något sånt. Ja, det var Men det är ju många som tjatar så här. Äh, du, äh, vi ger ju bevis på varför solen måste rotera kring jorden och inte tvärtom. Man kan ju inte ge handfasta bevis på att jorden är en roterande sfär också. Så att man kan avsluta den diskussionen. <laughs> Ska vi ger det, Martin? Här nu, eller? Ja, men det här vi... med att man kan... Äh, det titta... hjälper ju inte. Alltså det blir det, för, jag menar, ja, det var väl jag menar det, det enklaste som visar att, att jorden inte kan vara något annat än en roterande sfär. Eh, det är ju det här att eh, som jag, på, söd, på norra halvklotet så roterar hela stjärnhimlen under ett håll åt ett håll. Mm. Under natten. På södra halvklotet Så är det andra stjärnor som roterar åt andra hållet under natten. Mm. Och om man, om man tar någon boll som man har hemma, eller en, man kan ju ta en snusdosa som jag håller framför mig nu. Och göra en liten markering på ovansidan och undersidan, och, och, och, och roterar den så kan man, ju, kan man ju själv se att det är ju, den, det, är ju det som det är ju det man förväntar sig se. Om jorden är en svär. Mm. Och sen kan man ju också konstatera det att om jorden skulle ha någon annan form. Då blir ju den här observationen helt omöjlig att göra. För att i så fall så måste ju stjärnhimlen vara upphängd på massa, i massa skivor då, och röra sig olika fort. Va? Det blir ju det blir helt konstigt. Mm. Så det är väl egentligen det är väl den enklaste observationen som... Jag kan ge som man kan göra utan att man behöver förstå särskilt mycket om matematik eller geometri eller någonting sånt där. Det, det är väldigt enkelt att förstå men, men sen är det ju, jag menar, vi har en horisont. Mm. <laughs> Och så säger man ju liksom den där argumentationen är, ja men man kan se saker eh, längre bort än om man räknar på den här eh, kurvaturen som jorden ska ha. Och då gör man ju medvetet en felaktig beräkning av den kurvaturen då. Och sen är det ju också så att under vissa atmosfäriska förhållanden så kan det vara så att man ser saker som egentligen är bakom, som skulle vara bakom horisonten. Men man ser ju fortfarande, du har ju fortfarande en horisont va? Jag menar, frågan är ju inte, alltså att man skulle, att man under vissa omständigheter kan se saker som man egentligen inte borde se det bekräftar ju inte att jorden har, att, att jorden inte är en svär det, det, det är ju liksom, det är ju hela tiden alltså fel, ett felaktigt resonerande man använder sig av i det här i den här plattjordsretoriken då. Jo, precis och du gav ett bra exempel där på föredraget också, det här med hur man observerade stjärnorna, att de de gav någon lite så här vågrörelse och det hade att göra med att observanten var ju på en roterande sfär. Så därför så blev det skenbart att stjärnan rörde sig i någon slags vågrörelse. Beroende på att vi roterade. Eftersom stjärnhimlen blir ju på sommar eller så ser man ju karlvagnen till exempel. Den står ju på ett sätt och så tittar man på stjärnhimlen på, på vintern så är det ju på ett annat håll. Det beror ju på att man ser ju eh, den ljusa tiden på eh, på dygnet. Eh, då, då ser man ju inte stjärnorna. Så att eh, ja, det roterar ju från eh, mellan höst, eller vad heter det? Sommar och vinter. Eh, alltså den mörka perioden när man kan se stjärnorna. Så därför ser man kala åt ena hållet på sommaren och på andra hållet och, och på vintern Ja, just det. Ja, ja mm. Precis. Och, ja, och sen är det ju det här också. Ja, men Det är ju någon sån här att en det säger så ja vi kan se att stjärnorna de de dallrar mm. ibland va. Och ja så därför så typ det är ju det som säger ja men därför är äh, rymden i vatten liksom och såna här. det finns man men men det har ju att göra med att när du tittar på stjärnor så tittar du på dem genom atmosfären och då passerar ljuset passerar ju atmosfären och då blir det ju termik och sådär ibland som gör att, att ljuset påverkas när det passerar atmosfären. Och det påverkar ju även färgerna. Och det kan man ju se till exempel på uh, stjärnan Sirius då. Uh, att den, uh, uh, den ändrar ju färg. Man kallar den ibland för diskostjärnan. beror på att den är ganska långt ner på horisonten då för oss. Så. På, som är ganska högt upp på den norra halvklotet. Så att den, det ljuset från den stjärnan får ju passera ganska mycket atmosfär då. Och, och sen är, men sen är det ju också det, den, den ljusstarkaste stjärnan. Så att den är ju väldigt lätt att se också då. Och där kommer jag in på en annan sak. Som, som en väldigt intressant sak som Simon har upptäckt. Under de här senaste åren. Och det har att göra med Sirius. Men det, det får vi ta. När vi har föredrag till hösten tror jag. Mm. Och ni som är nyfikna och inte kan hålla er. Allting finns att läsa. Mm. I boken. Eh, som, som finns på. Boktyckos.space mm. ja, Vi kan ju ta det också. När boken släpps så måste vi ha med Simon. Och promota boken lite också. Ja, ska du eller? Mm. Det är klart ska. <laughs> ja. Och den är. Den börjar. Den är väldigt, väldigt klar. Jag säga. Men Jag tänkte liksom ge något datum eller så, men den har kommit långt och den kommer att bli så eh, snygg. Alltså, jag, jag skojar lite om det, men, ja, men det, det är ju också eh, allvar. Eh, alltså, jag tycker ju, ma man ska tänka på det i det här när man liksom försöker ta reda på saker. Att man ska lyssna på alla, man ska lyssna på allt möjligt. Liksom. Man kan även man kan även lyssna på en, en eller titta på lyssna på en plattjordsvideo om man orkar med det. Jag gör inte det för att de är liksom flera timmar långa och, och, och men, men de, de innehåller ju en del sanningar va. Menar, det de gör det är ju att de tar ju de här argumenten som visar att heliocentrismen inte stämmer och att NASA är ett stort skådespel. De lägger ju fram de argumenten men sen försöker de få det till en, en, en bekräftelse för platt, plattjord. Va? Så att det är ju väldigt viktigt att hålla isär frågorna. Men för att tillbaka till det här med, med Simons bok. Jag lyssnade på Petri historia och då kan man ju få lite valuta för sina skattepengar som man betalar. Fast det är ju nästan bara propaganda. Men det finns lite att hämta även i, i mainstream media som det heter. Och då lyssnar jag på Petri 3 historia om Aristoteles och Platon. Och där fick jag ju lära mig något intressant. Och det, det var ju nämligen så att Platon, han var den som grundade den första akademin. Det är ju därifrån hela den här grejen kommer ifrån från. Liksom, med, med vår västländska vetenskap och, och, och begreppet akademi och anledningen till att han kallar sin skola för akademi, det tror jag att det var att det var någon trä, någon lund som hette akademin som hans skola låg vid men hur som helst eh, ovanför den första akademin någonsin så stod det en skylt ovanför porten och vet du vad det stod på den skylten Martin? Ja det var flera på lunchen idag och det var väl den som inte Förstå sig på geometri kommer inte genom denna dörr. Nej men precis. Släpp inte in någon som inte förstår sig på geometri. <laughs> Och det där tycker jag är ganska... Eh, det, det blir ganska tragikomiskt. Det är ju det som... Ja, alltså eh, de akademiker idag då kan man säga. För här liksom grundbulten vi har i det här då. Det är ju den här helocentriska modellen då och sen finns det en massa andra knasigheter då, men det kanske inte har direkt med geometri att göra men förstår man sig på geometri då förstår man att en heliocentrisk modell inte fungerar så därför så borde ju inte akademikerna kalla sig för akademiker idag för att det här var ju en av de husreglerna som den som skapade begreppet akademin satte upp då Platon att fattar man inte geometri då, då har man inget i den akademiska världen att göra. Det blir lite komiskt och därför kan man ju säga också det att eh, den här Simons bok eh, och även den första utgåvan som finns att köpa och, och den här andra. Och det, det är en av de första eh, böckerna, akademiska böckerna om astronomi som har släppts på väldigt lång tid flera hundra år va? För den här boken respekterar geometri. Mm. Och senaste gången man gjorde det inom astronomin då, ja det var ju på 1600-talet då. Mm, det var, man kan ju spekulera lite i om det är därför eh, frimureriet använder den här eh, passaren eh, som är lagd i 47 grader som eh, en av sina, i sina logotyper. Att det är en hint då att eh, Jordaksens dubbla lutning är ju 47 grader. Och att förstå man sig på ja. verktygen för, för att mäta fram det här så kan man även förstå hur, hur så systemet är konfigurerat. Fast, mm. eh, så det ligger i det öppna, men det är ingen som förstår att eh, det är, de har verktygen för att förstå det om de verkligen skulle vilja. Mm. Nej, jag kan mycket väl tänka mig att det och är så, Martin. Och, man kan säga att förutsättningen då för hemliga klubbar. Det är att det finns hemligheter. Och uh, den här socken då. Det, det är väl en hemlighet då. Det kanske är den största hemligheten. Mm, ja. <laughs> jag, jag tror inte man får reda på så mycket sanningar i frimuroriet. Utan det är mest eh, hållhakar och, och så. Ja, så, så, så är det väl. Men eh, kanske de som kontrollerar frimuroriet och mm. jag vet inte. Men, Absolut. Ja men det finns ju många fler saker som eh, man har etablerat som det finns en helt felaktig bild av inom vetenskapen och, och då kanske man får lära sig sånt eh, inom och, eller man, Alltså få lära sig, man, man blir ju eh, man blir invigd då i de här sakerna kanske, jag vet inte. Men mm. eh, det är väl eh, betydligt bättre för alla, inklusive en själv, att, att ta reda på de här sakerna själv. Mm. Man behöver inte gå med i någon hemlig klubb och, och, och göra eh, saker som strider mot en samvete. Mm. Det är mm. inte nödvändigt. Precis. Mm. Jag tänkte vi kanske kan göra en liten övergång här via Simon då, för när jag besökte honom där så hade jag en ny upptäckt också. Det var det här med Ganska långa cykler. Att, eh, vi har ju det här. Eh, The Great Year som är 25 344 år. Men sen så. Om man gör multiplar av det. Eh, så om när man kommer upp i. Eh, 450 000 år ungefär. Så hamnar alla planeter. Eh, inklusive solen eh, då. På samma ställe som de var för 450 000 år sedan. Fast månen är på andra sidan då. Men om man gör en dubbel. Eh, om man dubblar det då till 850 000 ungefär så hamnar även månen på exakt samma ställe som den var för 850 000 år sedan. Så att då blir det ju en komplett cykel när planeterna hamnar på exakt samma ställe som de har varit innan. Och, och man kanske kan se att det har funnits då um, eller cykler på jorden när det gäller klimatet. Att det finns ju spår här uppe i Norden att det har funnits istider. Och det kan ju ha samband med uh, hur... Uh, planeterna står i förhållande till varandra i de här cyklerna då. Mm. Och, och du har ju studerat lite bevis på att det skulle kunna ha funnits någon typ av äldre civil avancerad civilisationer som hade som haft tillgång till verktyg som inte vi känner till idag. Men det finns bevis på att det måste ha funnits någon typ av verktyg. Eftersom man har format äh, olika typer av sten väldigt precis äh, och så. Äh, ja, men precis. Ja, vi kan, vi kan hoppa in på det. Ja, för, för den, <går> då det skulle, den skulle ju då, äh, en sån civilisation skulle ju då kunna ha försvunnit i samband med en sån här katastrof som har samband med äh, vad man ser i utgångsmodellen, någon sån cykel då, skulle man ju kunna säga. Mm. Mm. Jo, men precis. Alltså man kan ju se kopplingarna och... och jag kan ju säga det att en, en sak som jag har sagt förut på den här podden då. Det är ju det att det finns en sak som vi är rädda för. Och det är att, att ha fel. Annars försöker vi vara modiga. <laughs> och, det, och det är alltså man, man sticker ju verkligen ut takan och, och får mycket skit. Om man, om man hävdar att någonting stämmer som är... Som går emot människors trosuppfattning då. Det har vi ju verkligen fått konstatera då. Men då är det viktigt att om det är någonting som man anser är fel och som inte stämmer då. Då är det viktigt att säga det. Men man får ju vara väldigt försiktig så att man inte blir lurad igen. Som man brukar säga. Att... att om man upptäcker att man har blivit lurad på ett allvarligt sätt så får man vara väldigt försiktig för att inte bli lurad igen. Och det är, kan vara rätt svårt för det finns väldigt mycket des, desinformation och felaktiga grejer. Då, va? Så därför så, så är vi ja, ja, faktiskt försiktiga. Då, va? Och jag har ju, men det där är en sak som jag har eh, satt mig in lite... De, den senaste tiden det här med, för det är många som pratar om det här med ancient technology eller fortida teknik då. Och jag har ju kunnat se det då, en, en sån här podd som jag har tittat mycket på, eller en Youtube då. Det är en Youtube-kanal som heter Uncharted X. Han tycker jag är väldigt bra för att plocka ner det här ämnet då och han visar ju på det att det finns ju eh, mängder med eh, artefakter och eh, megaliter som man inte kan förklara i den här som man kallar då för standardmodellen, liksom. för man har ju den eh, uppfattningen då inom eh, historia idag att våra, alltså den här civilisationen då, den är ungefär 6000 år gammal och det började med egyptierna och det var de som, som byggde pyramiderna och allt det här och de använde primitiva verktyg. Den enda, den hårdaste metall de kunde jobba med, det var ju brons då. Men det, det blir, det, det är väldigt orimligt och, och grejen är också det att när man börjar titta på detta, det är ju lite som man börjar titta på vilket område som helst när man börjar titta på astronomi eller medicin eller fysik då va så måste man läsa sig skillnad på saker för att det är ju så att de här egyptiska äh, äh, vad heter det, arkeologiska platserna och pyramiderna och det här då va och finns det ju eh, mycket som du kan förklara med eh, primitiv teknik då. Alltså den som, som eh, egyptierna hade tillgång till. Men sen finns det också saker som inte går att förklara med primitiva redskap. Och då är det ju så att de som eh, kritiserar de här eh, spekulationerna om forntiva teknik då de pekar ju hela tiden på de artefakter som man kan förklara med primitiva verktyg och de som förespråkar fontina teknik de säger ju det att ja det finns det finns artefakter som går att förklara med primitiv teknik men sen finns det de här också och bara för att du kan förklara man kan förklara vissa saker så kan man inte förklara de här då men det blir hela tiden två läger. och jag tycker ska man liksom sätta sig in i den här frågan. Vilket jag tycker alla ska göra. Då, då, då tycker jag det är bra om man, om man tittar på båda sidor. Och då kan jag rekommendera den Youtube-kanalen Uncharted X. Och sen finns det en annan eh, kanal då som är skeptisk till de här tankarna om fordantida teknik. Och den heter SGS eller vänta, SGS Sacred Geometry heter den. Vi lägger ut de här länkarna i, i show sen. Men för att komma tillbaka till Uncharted X då. Alltså han visar, och det finns ju många som har liksom satt lampan på det här. Men, men de, de får inte så mycket uppmärksamhet. Och det finns bland annat en, en forskare som heter Christopher Dunn tror jag, som har skrivit, som har skrivit böcker om det här. Om ancient technology. Men... Alltså det finns så många sådana här saker som, som du som sagt inte kan förklara. Och en, några videor som jag kan rekommendera att man tittar på. Det är ju som han har gjort då. Han som gör den här Uncharted X. Det är när man tittar på en vas som man har hittat. Och man har hittat många sådana här vaser. Eh, som då är väldigt gamla. Och, de, eh, och den här vasen då. Den är gjord i. Ett stycke granit. Och den har liksom öron. Eller handtag. Eh, och men, men det som är grejen då. Va, han, har, han har låtit. Några sådana här. Eh, de heter. Eh, Meteorologist. Tror jag det heter på engelska. Alltså, de är experter på mäta saker. Och det gör man ju mycket inom flygindustrin. Och så där. Ja, men om du ska bygga en, en, en flygplansmotor så måste du ha en turbin. Då, så måste du ha väldigt låga och mäta så att allting stämmer. Då. Men de har de har mätt en sån här vas då. Och de har ju kommit fram till att den här vasen då, den har en precision ner på liksom tusendelar av en millimeter. Och sen så innehåller den också då i sin form matematiska samband med, med, med pi och, och, och radianer och såna här saker som det omöjligen kan vara en tillfällighet och det visar ju då att de som har gjort den här basen då, dels så har de faktiskt haft tillgång till teknik som vi faktiskt inte har idag alltså man skulle inte kunna göra ett sånt här föremål idag och sen så har de haft en, en, en väldigt hög förståelse för eh, matematik då. Och det är ja. Och så att det är tillsammans med, då. För det har man kanske sett lite tidigare. då De här eh, megaliterna och alltså jättestora stenblock som är bearbetade då på, på liksom tiotals till och med hundratals ton. Liksom. Så att där har jag liksom. Uh, verkligen uh, ändrat uppfattning kring det här, eller jag, jag, jag har stått och lite, men ja funktida teknik är ett faktum och det var ju som du var inne på där också Martin, att hur förklarar man då det här liksom vad, vad, vad kan den här funktida tekniken ha kommit ur, jo det rimliga då, det är ju det att det har funnits mänskliga civilisationer innan vår civilisation som har varit mer avancerade och varför finns den civilisationen inte kvar då? Jo, men det har väl varit en, en, en kataklysm på jorden en jättestor naturkatastrof och det kanske till och med har varit flera och jag vet inte du alltså det här med växlingar mellan istider så kan säga. ju ha, så det jag, jag håller med dig där att, att liksom de här sakerna som Simon har hittat med de här cyklerna att det kan ha att göra med våra istider men sen har jag lite svårt faktiskt att se att en istid skulle vara så dramatisk för jorden att det skulle kunna utplåna en civilisation. Utan då kan jag tänka mig att det behövs lite starkare grejer. vill jag på att säga. Och där finns ju också en hint. En, en, en hypotes som blir intressant med Simons forskning. Och det är ju det här med kometer. För han visar ju på det. Han har ju undersökt komet väldigt noga. Och det visar ju sig att i den modellen som han sätter upp så har ju eh, härligskomet samma hastighet och rör sig också ungefär liknande som solen. Fast härligskomet går ju ut i det yttre solsystemet och sen så kommer det in i det inre solsystemet var 75 år. Och, då kan man, och, och, och det tyder på ty, äh, att äh, en komet då som härs komet att det är äh, utkast från solen. Det vill säga det, det har lossnat en bit från solen. och det kan ju göra med att det har varit, jag menar, det kan ju vara jordbävningar eller solbävningar då, om man ska kalla det va. Och om det är då och det kan ju resultera i en komet, men sen kan det ju resultera i många mindre kometer eller asteroider då. Och om några av de asteroiderna kommer eh, jordens väg, ja då kan man ju säga att det är rätt kört. för att eh, de, eh, alltså solen har ju då en hastighet i förhållande till jorden som är eh, över 107 000 km/t då. Så att om en, en äh, asteroid kommer med den hastigheten och träffar jorden, ja då är det ju kört. Och det som man kan tänka sig skulle hända då, det är väl det att det blir, jag menar, landar en, en sån äh, asteroid i vattnet. Ja då blir det ju en tsunami då. Och äh, äh, ja, och det kan ju bli flera. Och det är ju någonting som, som jag ser kan utplåna en civilisation. Men sen kan man ju säga då, om liksom, man ska argumentera mot det här med forntida teknik så kan man säga, ja men varför hittar man ingenting annat än sten då? Varför hittar man inga gamla flygplan eller kammdatorer <laughs> eller vad det nu kan vara? Men det är ju egentligen inte så konstigt för att om det går tiotusentals år eller kanske till och med hundratusentals år och om den här civilisationen har försvunnit i en jättelik naturkatastrof. Då blir det ju ingenting kvar va. Allting eroderar, rostar och så vidare va. Och det enda som blir kvar. Det är ju stenartefakter då. Och det är ju stenartefakter som vi hittar. Men sen är det ju då lite tråkigt och jobbigt med stenartefakter att de kan man ju inte eh, tidsbestämma med kol 14 eller något sånt här va. Man, man, kan inte, man kan inte avgöra när en stenartefakt har skapats då. För stenen man gör den av, den kan ju vara miljoner år liksom. Och, och ja, det går, går ju inte att datera på något sånt här sätt då, utan ska man datera saker med kol 14 då får man ju ha materia som har varit levande då. Yes. Mm. Och du eh, blir ju tipsad av att lyssna på en podd där som rör det här ämnet, men blandar lite konstigheter med att det skulle vara någon typ av alien som har kommit ut i forntiden och att det är olika alien-raser som har skapat oss till sin avbild och sådär och att man drar lite mer för stora växlar på att man inte kan förklara just de här gamla stenartefakterna. Ja, just det. Du tänker mm. på den här podden äh, Forntida astronauter. Mm. Mm. Jag lyssnade mm. lite på den. Och, ja, vad ska man säga? Det är ju så här då att alltså, de här, det här med forntida teknik, jag, alltså jag köper det. Jag, jag, jag kan, kan se det. Men att som man gör i den här podden. då så Han tolkar ju eh, religiösa texter och, och, och gamla myter, då, alltså Bibeln och så vidare. Och så, så läser man dem på ett visst sätt, och så kan man då enligt honom se eh, bekräftelser på att eh, astronauter har varit och besökt jorden och så vidare. Och det där, jag, jag, jag kan ju inte se det för det, det, blir, ju, det blir ju spekulation och någonting som, är, som jag irriterar mig rätt mycket på i det också då. Det är ju det att det förstärker ju eh, vår eh, nutida, vad jag vill kalla för religion, om rymdfart då. Eh, för att det har vi inte. Vi har inte rymdfart idag. Nej. Och... <laughs> Och, och det har vi inte haft eh, historiskt heller då. Men det blir liksom... Och sen är det ju också alltid så här liksom att ja, om man inte kan förklara någonting ja men varför ska man dra in utomjordingar eller eh, Guds allsmäktighet då? Som en förklaring. För det blir ju ingen förklaring va? Jag menar då är det väl bättre att säga att ja vi vet inte. Men, men man behöver ju inte gå till en orimlig förklaring. Varför att man inte har någon förklaring? Och jag menar de här Vaserna och megaliterna... Jag har ingen förklaring på dem heller. Men om jag ska liksom... spekulera... i enlighet... Vad, jag, vad vi vet om världen... så är det det att det finns människor här... och det finns en civilisation. Och jag ser det som den, den rimligaste förklaringen till det... det är det att det har funnits... mänskliga civilisationer tidigare då. Mm. Och när vi pratar om det här med... Eh, Rymdfart och uh, rymdfartsbluffen. Och jag vill verkligen uh, märka ordet här att jag pratar om rymdfartsbluffen. Jag pratar inte om att rymden är fake. Det säger ju en del plattjordare så här: Ja, rymden är, det, den <laughs> finns inte då. Men det är ju var, det är så löjligt. Det, alltså man blir så. För ja, vi, vi, vi tittar upp uh, på himlen på natten och så ser vi stjärnor. Och, och det kallar vi Vi har ett begrepp för det, vi kallar det för rymden Och varför ska man då säga Att den inte finns, vi ser ju den Vi ser ju den själva med våra egna ögon Däremot Om det rör sig en, en uh, Stjärna över himlen Eller en, en vit prick som ser ut som en stjärna uh, Så är det ingen bekräftelse på att Det är en satellit Alltså det är ingen bekräftelse på mänsklig rymdfart För det har vi inga Konkreta bekräftelser på utan det är en nutida falsk religion som man har skapat. Och det eh, tycker jag det finns då väldigt tydliga indicier på att man har skapat den här falska religionen. Och sen har vi också: Vi har ju en konkret bekräftelse i fysiken på att det är så. Och det är ju det här som eh, jag brukar ta upp i varje avsnitt och som du tycker är lite jobbigt Martin. Det är ju det här att raketerna, du vet, de funkar ju inte i vakuum va? Har du hört mig säga det? Ja, några gånger. <hör> <hör> ja, men jag är ju inte, faktiskt inte den enda som har sagt det. Eh, men det är, det är lite tunt om det där va? För att det är ju ett, ett, ett, ett, ett heligt postulat. En helig dog som, som jag menar om man, om man är Något uh, Inom den akademiska världen Och påstår det här va då är man ju körd liksom Men det är ju några som har gjort det, det finns ju någon rolig video på Youtube Med en, en uh, Någon uh, fysik uh, Professor tror jag faktiskt han är som, som håller ett föredrag om det här Om att raketerna faktiskt inte kan funka i vakuum Och sen finns det ju en, en uh, Intressant uh, Ledare också i New York Times från 1920. Och den har jag också haft upp här på podden tror jag jag pratat om. Där det är en eh, skribenten han rallerar ju om det här. Att eh, ja det är klart att raketerna inte kan funka i vakuum. Och fattar man inte det så, så förstår man ju inte vad en, en julasie-elev förstår. Och den skrevs alltså 1920 då. Och det var ju när eh, den här James Goddard... Man skrev om att han gjorde experiment med raketer och skickade upp dem i rymden då. Men det köpte inte den som skrev den här ledaren då. Men det som har varit lite jobbigt när jag har försökt gräva i det här att jag har aldrig kunnat ta reda på vem det var som skrev den här ledaren i New York Times 1920. Men nu har jag fått reda på det. Och det fick jag reda på genom att fråga Chatt-GPT om saken. Och då svarade Chatt-GPT när jag frågade här att ja, den här ledaren publicerades i New York Times den 13 januari 1920 med titeln A Severe Strain on Credulity Ett allvarligt påfrestande för förtroendet. Artikeln författades av fysikprofessorn Charles G. Abbott och uttryckte skepticism kring genomförbarheten av rymdresor med hjälp av raketer. Så om ni inte själv vill sätta er in i den här fysiken som jag har tjatat om det här om strömningsmekanik och sånt då kan ni ju gå på det här med, ta det här med auktoriteten då, att den här snubben som sa det här som skrev den här ledaren ja han var, han var professor i fysik faktiskt. Tjej si, fick ni. Mm. Och Sen också för att fortsätta spinna vidare på det här. För jag tänker att nu. Det här är ju vårt lilla program. avslutningsprogram innan sommaruppehållet. Då, som vi brukar ha av tradition. Och jag tänkte att ge er lite sådana här saker. Kul saker att titta på. Nu under semestern. Om det skulle regna. Och sådär va. Och då kan man ju titta på lite intressanta och roliga filmer på. På Youtube. Och det kan ju vara kul för, för en själv att plocka ner den här eh, rymdfartsreligionen som vi har. Och det finns ju en film. Och den eh, kanske man tittar på Youtube då. Men den går väl att hitta på andra sätt. Men det är ju den här eh, 2001. En rymdodyssee. Av Stanley Kubrick. Och den är ju en, en fantastisk film. Eh, vill jag säga. Och den är väldigt liksom... Den var ju väldigt nyskapande på den tiden för att liksom, det var ingen dialog i den. Men det som är intressant med den filmen då filmen är ju det att den hade premiär. Ja det vet du Martin, när hade, när hade den här filmen om, om hur man åkte runt i solsystemet 2001? Var, Vilket år hade den här filmen premiär? Det var ett år innan målningarna Precis 1968. Mm. Och, den hade ju, och det var ju också en världspremiär Man sänder ju den här filmen Även i Sovjetunionen då Under kalla kriget Är det inte lite märkligt att såna här Västpropaganda visades i Sovjetunionen Tycker jag <laughs> Och sen finns det en annan eh, eh, Kuriosa med den här filmen också då. Och vet du, vet du, och det är det, vet du Vad arbetsnamnet På den här filmen var Nej How the solar system was one var arbetstittan. Mm -hmm. Och det var ju alltså Arthur C. Clarke och Stanley Kubrick som gjorde den här då. Och alltså ja man, det är ju igen då det ramlar tillbaka på den heloscientiska modellen för att det blir ju så här i människors huvuden att nej men vänta lite man kan ju inte ljuga om det för att då hade man ju inte kunnat flyga omkring i rymden och det vet ju att vi gör så då stoppar man människas tanke där va med den här rymdresa Och sen får man ju också höra det eh, som ett sån här argument om att att månlandningarna skulle vara eh, filmtricks. Så säger man att ja men den, man hade inte den tekniken 1969. Ja, men 2001 den hade premiär 1968 så man hade den tekniken. Och man hade faktiskt den tekniken ännu tidigare. För det finns några andra intressanta filmer. Och det är eh, de ryska filmerna. En som heter Road to the Stars. Som eh, är från 1957. Och sen The Heavens Call. Eller The Sky Calls tror jag den heter också. Mm. Och den kan man hitta på eh, Youtube. Och den finns eh, dubbad till eh, engelska också. Och den kan jag verkligen rekommendera att man tittar på. Och sen är det ju också så att det är ju det här, alltså det är ju så här man gör, va? Det är ju så Hollywood säljer in sina sagor och sin magriva. Först så släpper man en film. Och de här ryska filmerna, då, de kom 57 och 59. 57 skickade man upp Sputnik. Och 61 så. Skulle då Juri Gargarin varit den första människan i rymden? Så de här filmerna kommer ju precis innan då. Och det som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt med de här filmerna också då, det är ju det att de måste ju ha haft en otrolig budget. För att de innehåller ju ett fantastiskt ögonförverkariva med specialeffekter och, och rymdskepp och, och, och grejer, va Och du kan ju se en, det är ju också så här, du, du kan ju se en en. En människa sväva i tyngdlöshet, precis som på den internationella rymdstationen va. Och det kunde man göra 1959, kunde man göra den typen av trickfilmning då. Att det ser ut som en människa i tyngdlös. Så det här liksom att man kunde inte göra sånt här med, med den tidens teknik, det, det faller ju fullständigt platt va. Eh... Just det, och sen har vi det här med, med, med budgeten då. Och sen också att man ser att den här eh, estetiken i de här filmerna. Det, det ser ut som eh, Disney och Hollywood. Så för mig för, faller det inte särskilt troligt att några ryska filmare skulle kunna ha en budget och göra en sån här film. Och, och eh, kunna få någon ekonomi i det då. I, i, i Sovjetunionen på den här tiden. Utan, eh, ja, jag tycker allting tyder på att de här grejerna om man snicklat ihop i Hollywood, va? Mm. Sen har man ju haft ryska skådespelare, va? Precis, Så ett modernt exempel på det är den här, jag tror det var Nordkorea som firade, om det var 75 eller 70 års jubileum. Och då hade de ju en jättelik militärparad som de visar i USA på alla de här stora tv-kanalerna. Men problemet med den var ju att det har är... ju genomgående dataanimation och, data och då kan man ju undra, är det Nordkorea som gör den här propagandafilmen om sin egen militärparad? Eller är det USAs Hollywood som gör den i syfte att skrämma sin befolkning? Att Nordkorea har en galen ledare som när som helst kan trycka på knappen för sina kärnvapen som de har forskat fram med. Att de kan ta sig till USA och spränga städer och sånt. Så att mm. det, det är ju... Ja, Det är ju ett globalt fenomen där. Och ja, de flesta av de, de här stora budgetfilmerna är ju skapade i USA. Mm. Mm. Jo, men precis. Men sen är det också så att man får komma att, att liksom den här typen av, av CGI, den har väl ja, den har ju alla tillgång till idag. Och jag menar man kan ju göra filmer med, spe, filmer med spektakulära eh, specialeffekter. I, I de flesta länder idag Eller liksom man har det Men, men då var det nog Vill jag nog hävda Hollywood Som, bara, som klarade av att göra det liksom. Men här kommer de några ryska filmer då, Med, med sådana här grejer uh, Ja Och sen har vi också en, en film Som jag vill piffa för Om ni har någon stund över Om det regnar och så vidare Och det är ju den här uh, The Race for Space Med Mike Wallace Från 1959 och det är ju också mina ögon en sån här propagandafilm eller där man vill eh, etablera det här då med, med rymdfartsreligionen. Och den är ju intressant också. Den tar ju upp den här ledaren som jag pratade om som, som eh, fanns i New York Times då 1920. Han pratar ju om den i, i, i den här filmen då. Mm. Men han säger ju, inte, och säger ju inte att den faktiskt är skriven av en fysikprofessor. Utan ja, de, de tar upp den Och så avfärdar de den Utan att gå in på Några sakfrågor då naturligtvis mm. Mm. Äh, Så det var lite filmtips Och, och de äh, Lägger vi upp I show notes. Jag ska skicka dig länkarna sen Martin mm. Absolut uh, yeah. Du vill prata lite om Steinmetz också Ja Oj den är ju verkligen en, vad ska man säga, en detektivhistoria. Eh, jo, det är nämligen så här att någonting som har hänt under 1900-talet det är ju det att världen har elektrifierats och den utvecklingen har ju skett främst under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Och då var det ju så att det här med lexitet va? det hade man ju väldigt liten uppfattning om och förståelse för på 1700-talet. Man, man visste det att om man gned lite kattkinn mot varandra och så, där så kunde man ju få en stöt. Va? Och man, hade också såna här, man gjorde lite maskiner som man kunde veva på en pälsbit och, och så laddade upp den med statisk elektricitet. Och sen så hade man eh, electricity parties hade man på 1700-talet när man gav varandra gav so, i societeten då, så gav varandra stöta med såna här maskiner och tyckte det var roligt då. Men man hade ju ingen praktisk användning för elektricitet då. Men sen i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så började man ju förstå sig på det här med elektricitet bättre. Och den nu har jag inte namnet på den Youtube-kanalen i huvudet men det är också någonting vi ska lägga upp i shownotesen. För jag har tittat på en väldigt intressant Youtube-kanal som verkligen gräver sig ner i den faktiska historien kring elektricitet. För det har blivit klart för mig att den Versionen vi har fått av eh, i ja, både i historieböckerna och av Hollywood och även av eh, alternativmedia, eh, den stämmer inte särskilt väl. Och, men som vanligt så är det att man blandar lite eh, sanning och fantasi, då. Men någonting som vi eh, har, får höra liksom i den här historien, då till exempel, det är ju det att, att eh, Nikolaj Tesla och Edison. Att de var stora rivaler. Och man pratar om The War of the Currents och såna här grejer. Va? För att eh, Tesla han arbetade med växelström. Och Edison han arbetade med likström. Och sen så gjorde Edison allt för att eh, växelström. Skulle upplevas som farligt. Han avrättade. Så, gjorde såna här propagandafilmer Där man avrättade djur. Med växelström då. Och då hette ju det bolaget. Som Tesla arbetade för. Det hette Westinghouse då. Och man eh, utvecklade även. Den elektriska stolen. På eh, Edisons företag. Och sen så ville man att den skulle. Att begreppet för att. Bli avrättad med den elektriska stolen, då att det skulle kallas för Being Westinghoused, <låder> vill man att det skulle heta. Och, men som sagt, det är eh, fantasier eh, blandat med eh, sånt som, som eh, nog är historiskt korrekt, eller som är historiskt korrekt. Det var inte så länge som det är ändå. Men det stämmer det här att. Eh, Edison drog igång en PR-kampanj mot Westinghouse. Men det var mot Westinghouse. Det hade ingenting med Tesla att göra. Och sen var det också så att Edison han jobbade för General Electric på den tiden. Eller det var snarare så att Edisons företag blev uppköpt av General Electric eller några bolag som gick ihop där då. Men de, de tyckte väldigt illa om det här. Och det ledde till och med till att Edison fick sparken från General Electric. Och Nikolai Tesla och Edison de var egentligen aldrig fiender. Och sen är det också så att en, en bild som man målar upp då eh, kring Tesla. Det var ju att han var någon slags, eh, vad ska man säga... Eh, elektricitetens eh, eh, Einstein eller Newton eller hur man ska uttrycka det då att det var han som kom på och gjorde allting och det stämmer och att han var eh, så givmild också att han inte tog patent på sina grejer och sådär då va men det där är eh, rena sager eh, för det var nämligen så här igen då att eh, Tesla han... Eh, han, hade, han, han gjorde bidrag till elektrovetenskapen. Men han uppfann inte växelström. Han gjorde en växelströmsmotor som inte fungerade så jättebra. Och det var andra som gjorde växelströmsmotorer som fungerade bättre. Men då hade eh, Tesla, han hade ju patent. På den växt, typ av växelströmsmotor som han hade. Så att han, han stämde dem för patentintrång och såna här grejer. Så han var ju inte sån här. Liksom att han han, han han tog ju patent som alla andra då va? Men sen är det då. En figur. Som i, i det här. elektricitetens historia. Som eh, inte vi har hört talas om. Och igen då. Ja. Jag kommer ihåg att eh, ett avsnitt, jag vet inte om det var det senaste avsnittet men då pratade jag om eh, medicin. Och så sa jag att någon var eh, medicinens eh, tyck och bra <hör> Och här kan man säga att här har vi eh, elektricitetens tyck och bra Och det var Charles Steinmetz då. För han var eh, helt enorm på att förstå elektricitet Och speciellt det som var... Den viktigaste elektriciteten på den tiden då. Och det, och det var ju det här med eh, växelström. För att man förstod ju ganska snart att växelströmmen då var helt överlägsen likströmmen. För att med växelström så kunde man överföra eh, stora strömmar, spänningar, eh, långa avstånd med eh, små förluster. Och det är ju därför vi har eh, växelström idag då. För det är helt överlägset i det avseendet då. Och eh, Steinmetz eh, förstod sig på det här väldigt väl. Och han var ju, eh, vad heter det, första ingenjör då på General Electric. Och han har skrivit mängder med eh, böcker och vetenskap om eh, elektricitet. Och de eh, hittar man ju på archive.org. Till exempel om man vill läsa det. Men sen är det så, sen händer någonting som är väldigt anmärkningsvärt. För att om man tittar på uh, Steinmetts uh, bibliografi, alltså de böcker han går ut då. Så det handlar ju om elära och så vidare. Då, va? Men sen finns det en bok som sticker ut då. Och den heter Four Lectures on General Relativity. Jaha. Och då börjar man titta i den boken och då ser man i förordet så, så, så skriver då den här bok, alltså författaren då som ska vara Steinmetz, han skriver att Einsteins upptäckt är den största någonsin då i vetenskapen. Han han liksom wow det här med relativitetsteorin. Och det där tycker jag är väldigt märkligt för att Steinmetz han Gjorde ju alla sina framsteg och han var ju helt förankrad i det som man kallar för eh, våg teorin då. Att ljus och elektromagnetism är en vågrörelse genom ett medium. Och det var ju det här som Einstein och sen då eh, kvantfysikerna eller kvantmystikerna som jag ibland kallar dem för. Det var ju det som de avfärdade då. Man skrev av eten. Så att det är väldigt märkligt att uh, Steinmetz skulle endorsat uh, Einstein på det här sättet. Och som sagt, den här boken, den gavs ut 1923. Och om man då tittar på den här kanalen som kommer i shownotesen. Uh, den heter någonting med electricity. Är det inte Café Loves uh, Physics and History? Ja, yeah, just det. Ja, tack. Mm. Eh, jo, och det finns en, en youtube där som berättar om, eller en, en, ett avsnitt där som berättar om, om Lena Söder. och då är det så att 1923 så får han ett erbjudande om att komma till någon eh, konferens i eh, Kalifornien och det gör han, han tycker det är väldigt roligt och då får han besöka en eh, Hollywood-skådis och eh, en vecka senare, tror jag det var, eller några dagar eller en vecka senare, så dör Steinmetz suddenly. Det finns en rubrik där jag hittar någon sån här gamla. Han Steinmetz died suddenly. Han, han dör i en hjärtinfarkt. Och året han dör är 1923. Och 1923 så kommer den här eh, boken ut då. Och sen är det också det, det ska man ju tillfoga i den här historien också då, att Steinmetz, han var ju en av de mest respekterade vetenskapsprofilerna i USA på den här tiden. Alltså på 20-talet. Han var en superstjärna. Det finns frimärken med Charles Steinmetz. Han var jättekänt va? Och... Ska man slå på, eh, ska man ta på sig de konspiratoriska glasögonen, om jag ska uttrycka det, va? Så, så blir det ju så här då att om Steinmatz eh, endorsar, jag vet inte varför det får bli svensk ordet på det, han, han vidimerar, eller han, eh, Einstein då, och hans idéer. Om Steinmetz gör det på 20-talet, 1923, det, det hjälper ju dem. Eh, idéerna enormt då i kredibilitet och det gjorde ju Steinmatz eh, från sin grav då av en händelse så hade han skrivit klar den här boken och den eh, publicerades eh, samma år som han dog då Mm Är det är samma öde som tycker att är bra Ja, det, det kan nog vara så ja det har vi väl pratat om också. att och bra, att han dog ju under mystiska omständigheter och plötsligt då, Steinmatch han vill bli lite drygt 60 i alla fall då. Mm. Ja. Äh, känner vi oss klara med det vi gått i, eller det vi ville gå igenom? Mm. mm. Äh, då får vi önska lyssnarna en äh, glad sommar. Så... Äh, så hörs vi i höst igen om inte något väldigt stort oförutsett händer då eh, fram till dess så tack för eh, den här gången och på återhörande Vill inte jag säga något slutord? jo ja, fick kan det? ja, <laughs> ja då, då ska jag säga det och då vill jag önska alla lyssnare och även dig Martin en uh, härlig sommar uh, ta för er uh, och Alltså det, eh, jag var ju på Metallica. Och det var roligt. Även om jag, det är inte mitt favoritband. Men det var roligt att vara på en sån här stor konserv. För vi har gått igenom väldigt mycket. De här eh, åren. med De senaste åren med den här corona cirkusarna När ska kalla det. Och eh, det är skönt att eh, att världen har kommer tillbaka men det, tyvärr så är det ju så att det är ju väldigt många som dör plötsligt nu. Men det kan ju mm. inte vi göra någonting åt. Vi har gjort vad vi har kunnat under de här åren och pratat om de här sakerna. Och det är vi väldigt glada för att vi har gjort. Eh, men eh, ja, det, det får gå vidare och det känns skönt att vara i en värld nu där det inte är eh, massa munblöjor och Vaccinpass helt i onödan Och så får vi väl ta lärdom av det här Och jag hoppas att vi alla tänker till nu Och ställer oss upp och vågar säga Det som behöver sägas när det är viktigt Även om det är jobbigt Och för att citera Kant Så kan man säga att upplysning i människans utträde ur sin självorsakade omyndighet. Och omyndighet, det är oförmågan att använda sitt eget förnuft utan vägledning. Så nu tycker jag vi alla tränar på att göra det. Att använda vårt eget förnuft utan vägledning. Vi ska tänka själva, vi ska ta reda på saker och ting själva. Och det kan jag också säga, nu kommer jag på det, att jag vill lägga upp en liten brasklapp för den här Oncharted X-kanalen. Och så här är det hela tiden. Alltså det tar aldrig slut. För som sagt, han är helt klockren, den här killen, när det gäller att peka på beläggen för Ancient Technology. Men sen då, och det såg jag i ett avsnitt som jag tittar på nu då. Men sen kommer det här då. att Han drar lite paralleller här. Han säger att ja det här med ancient uh, technology. Det kommer ju så snart. Att bli. Uh, lika accepterat. Uh, för att vi går ju bräschen här då. Va? Så, så, så, precis som. Uh, Galileo gjorde. Eller som. Uh, Pasteur gjorde. Vad det gäller germ theory. <laughs> Är ni med? Mm. <laughs> så. Håll isär frågorna allihopa och, och använd ditt eget förnuft utan allt för mycket vägledning. Man måste ju ha lite vägledning hela tiden. Man måste, man måste liksom lyssna på och, och fundera men, men eh, man, man ska väcka frågor med vägledning kan man säga. Men, men att avgöra sättet då, då måste man noggrant använda sitt eget förnuft när man gör det. Ja det var det. Och ja Ha en skön sommar nu Tänker jag ha Och eh, tack för att ni lyssnar Och jag hoppas att ni fortsätter göra det Till hösten allihopa Har det gött Ja, mm. yeah, har det gött It's the thing that